Benvingut benvinguts i senyors, benvinguts i benvingudes a una nova edició de l'informatiu local de Ràdio Palafrugill. Avui és local, absolutament, amb aquest dimecres 28 d'agost. Tres temes tan sols però importants els que tenim avui. Ahir es va presentar Girona la 39a edició de la Fira de Vins i Caves de Catalunya, que per segon any consecutiu tindrà lloc a Palafrugill. Serà des d'aquest divendres, inauguració a les 7 de la tarda i durant tres dies, divendres i set i diumenge, en horari de les 7 de la tarda i fins a les 11 de la nit amb vi, amb caves, en fornets, matges, però també en música i en jornada de portes obertes al Dipòsit Modernista, la Fundació Vilacases i també al Museu del Sur de Palafrugil. Per tant, un munt d'activitats de les quals podreu gaudir aquí a casa nostra. També parlarem de la sessió plenària de l'Ajuntament de Palafrugil d'ahir dimarts. Un dels tres punts calents de l'hora del dia va ser el punt de la recollida selectiva. Avui, amb aquest informatiu, en aquest punt, amb les paraules de Jaume Palaí, del regidor de l'equip de govern, però també la contesta del regidor de Ciutadans i del Partit dels Socialistes de Catalunya amb aquesta proposta i en propers dies parlarem dels altres punts de l'ordre del dia. I acabarem amb un petit recordatori del concert d'aquesta nit a l'església de Sant Pere de Calella de l'orquestra de Cambra de l'Empordà, que ja van repassar bastament ahir amb en David Sant Martí, vilonista de la formació. Res més, doncs, anem a començar l'informatiu del dia d'avui. Comencem, com hem comentat el nostre informatiu del dia d'avui, tot recordant que en la diada d'ahir la plaça del vi, número 7 de Girona, va acollir la presentació de la 39a Fira de Vins i Caves de Catalunya. Aquesta fira tindrà lloc a la plaça de Can Mario de la nostra vila de Palaforgilla els dies 30 i 31 d'agost i 1 de setembre, des de divendres i fins a diumenge. Una roda de premsa de presentació que ha comptat en les intervencions el sommelier del celler de Can Roca, en Josep Roca, el director del Institut Català del Vi, Salvador Puig, l'alcalde de Palafrigell, Josep Piferrer, i la presidenta de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, Bàrbara Alé. Els assistents amb aquesta Fira de Vins i Caves de Catalunya podran gaudir dels millors vins i caves catalans, acompanyats de tastets de formatges, bona música, i també podran aprofitar les jornades a portes obertes a diversos espais culturals del municipi, a més a més, com hem dit, amb aquesta bona música precursora del Festival de Jazz de la Costa Brava. El Primer Parlament va ser el del sommelier del Seller de Can Roca. És una oportunitat per reivindicar la cultura de la indústria sorera, destacava amb un sector que des de Palafrugell els mostra el món amb orgull. Esperen que amb aquesta fira se segueixi acumulant èxit, va assegurar, al mitjà dels germans Roca. Uh, molt afortunat d'estar aquí per poder presentar un, una fira que ve de lluny, una fira que, que parla d'un compromís, que parla d'un compromís del món de la restauració, vers el vi, que parla d'un ideari d'un ideari vitícola però també d'un ideari de pensament, de filosofia que al darrere d'un àpat hi ha d'haver un, un bon vi i si és d'aquí molt millor i en aquest cas una oportunitat de promocionar és una fira que ve de lluny que fer d'inspiracions de, de de, de, del primer director de l'Incavi d'en de, de Siurana i, i com d'aquí doncs, es manté, es preserva es converteix en tradició i en transmissió dels valors de la restauració vers el món de l'agricultura, de la l'agrarietat, en tot cas de la l'agrarietat vinculada al món del vi, de tota aquesta necessitat des de la restauració, de poder estar proper als proveïdors i en aquest cas doncs a poder fer-ho des de Palafrugell amb una oportunitat única també de poder desenvolupar doncs, a vincular aquesta part de paisatge vitícola que es posa entre una ampolla que està tapa amb un paisatge que és del tap de suro. Una oportunitat de reivindicar també la cultura del suro, la cultura eh, de la indústria del suro, que des de Palafrugell es mostra al món amb molt d'orgull i en el que durant uns dies doncs, es rebrà tota aquesta gent que hi afegeix un esforç, un enginy, un talent en aquest diàleg amb la natura i que d'alguna manera doncs, ara, que ja està doncs, en moment de de brotar, de brollar, de beimar, de beemmar, doncs, eh, que també es puguin vermar tots aquests eh, resultats de tota aquesta feina feta durant tants anys i que aquesta fira sigui un èxit. Entenc que estem aquí per poder promocionar, per poder-la parlar, per poder-la lluir, per poder sentir-nos orgullosos d'aquesta combinació en el que en restaurants, gent del vi i gent que farà turisme es vehicularan a Palanfrugell, per venir d'alguna manera a la cultura de vi, la nostra cultura. Tot seguit va ser el torn del director de l'Incabi de l'Institut Català del Vi. La gràcia d'aquesta fira és la qualitat i sobretot la diversitat. Tenim la sort de viure en un país petit i de tenir 12 denominacions d'origen i això no ho pot dir tothom, va assenyalar en el aquesta roda de premsa Salvador Puig. Estem aquí amb una a les vigílies de la 39a edició d'aquesta fira que, com diu el Pitu... Aquest gran visionari del vi que va ser Jaume Siurana, que va creure en, un, en el país i va creure en un sector vitivinícola com el nostre i va moure, entre altres coses, la mateixa creació de l'Incavi, que tinc l'honor en aquell moment de ser un successor seu, no? eh, i va, va generar els empresaris turístics d'aquí, que van sintonitzar de seguida amb aquesta necessitat de fer veure aquesta riquesa vitivinícola, va coincidir també amb la mostra de vins i caves que es fa per la Mercè Barcelona, va, va ho van engegar, es va engegar el mateix any, I que estem a les vigílies de, de la quarantena, que serà l'any que ve, edició d'aquestes dues mostres, que això és, és molt important, amb dos llocs, amb dos indrets molt diferents, Barcelona doncs és la Gran metropolitana que és allà on més lluny queda el camp, queden les vinyes i, per tant, allà té un valor de, de, de connexió amb la ciutadania de l'àmbit metropolitana i aquí, doncs, eh, és més, tot més a prop. La gent del país realment avui gaudeix i coneix els vins de l'Empordà, però en ocasió, precisament, aquestes dates de que ens visiten tants turistes, doncs això també és molt important, que veguin que arriben a un país vitivinícola molt divers, i aquesta és la, la gràcia també d'aquesta fira, que eh, a Palafruge hi haurà vins i caves de tot el país, per tant, eh, la gent té ocasió de tastar coses molt diferents, que és el que ens dona aquest país, que és tan divers, geogràficament i per això doncs, precisament tenim 12 denominacions d'origen en un país petit, això no passa gaires vegades, doncs perquè tenim aquests terres diferents que donen vins eh, i maneres de fer-lo molt diferents, per tant eh, animar també de doncs, que vingui a Palafruser molta gent que gaudeixi d'aquesta fira, tot el suport de l'Incavi, amb aquest esdeveniment. Pensem que, que és important en el calendari d'esdeveniments de, del vi del país I, i recordant una frase, no del primer director de l'Incavi, Jaume Ciurana, sinó d'en Puig Baireda, que ens va deixar l'any passat, una frase que a mi em fa gràcia, aquest any la reivindicarem, que diu, res, res en va, tot en vi. Durant la presentació de la fira també va intervenir l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer. Aquí més tard també podrem escoltar amb una conversa més personal. Josep Piferrer es va mostrar molt il·lusionat pel fet que la fira torni per segon any consecutiu al municipi de Palafrugell, lloc en el qual fa molts anys enrere va començar. Venim aquí, i venim a la capital, sobretot perquè el que volem és que molta gent aquest cap de setmana vingui a Palafrugell. Pitu ho comentava, Palafrugell és molt conegut per el suro, pel suro que tapa el vi i d'això ens n'hem fet experts. La Fugia ben bé com a poble no és un poble eh, que sigui conegut per les seves, per les seves vinyes, val? és més conegut per perquè per seria el, el tap que tapa aquests vins. I, eh, com sabeu, doncs allà tenim un museu, un museu de, de, de, de, de Museu del Suro, que a fent un replantejament, tenim un, un edifici magnífic, i fent un replantejament de què havien d'enfocar de, de, el que és aquest futur Museu del Suro, com estigui acabat, ho teníem molt i molt clar, que està d'estar lligat molt i molt amb el vi. Val? És per això que en aquesta reforma que començarà el Museu del Suro a partir de l'any que ve, i que durarà més de dos anys, eh, hi haurà estarà molt i molt lligat a la interpretació del vi. De tal manera que a l'edifici anex al Museu del Suro, que és a cal Calganxó, hi era un centre d'interpretació del vi, val? perquè el que volem és lligar molt el que seria el suro amb el vi. O sigui, ara... Eh, Podem agafar el suro, podem flairar-lo de Palafrugell, però de sobre doncs, no solament flairem el tap de suro, sinó també tindrem un lloc per poder-lo poder tastar. Eh, per això a nosaltres ens fa molta il·lusió eh, que ja l'any passat eh, retornés, perquè de fet aquesta fira del vi el primer any ja es va fer a Palafrugell, anat anar a corret, que era Palamós, vi ha estat un any a Palamós, no? Llavors vi ha estat molts anys a Pals, que retornés eh, a, a Palafrugell i que intentem, doncs, Modificar una mica les dades, el fem a, més a finals d'agost, principis de setembre, i el que volem fer és ser una referència, una referència en les comarques de Girona amb fira de vi, val? i que en un futur immediat sigui una referència no solament a aquesta fira del vi, sinó a lligar aquesta fira del vi en tot aquest centre d'interpretació que farem, tant del món del suro, en el museu del suro, com a Galganxó, en, en el que serà en aquesta interpretació del món Ah, res més, jo, el que em toca a mi com es expert de Palafrugell, no del vins sinó de Palafrugell, com, com a de Palafrugell és convidar tota la gent que, que, que, que pugui venir ah, avui plou una mica, però aquest cap de setmana farà bon temps, o sigui, que us esperem a la plaça de Can Màriu de Palafrugell a, aquest divendres, dissat i diumenge a partir de les de les 7 de de després ja, com a l'hora de plegar ja us ho diran però veniu a les 7 i podreu disfrutar doncs d'aquesta extraordinària fira que tan magníficament organitza l'associació d'hostaleria que ara us deixo, el tinc el gust de la Bàrbara que aquest tancament. Gràcies. I finalment el darrer torn de paraula va ser per Bàrbara Alé, la presidenta de l'entitat organitzadora a la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, que va aprofitar la seva intervenció per donar detalls de la fira que arrenca aquest divendres. L'associació sempre ha estat vinculada i ha donat suport a tot el que passa i comporta el seu entorn. Per això, fa 39 anys, va néixer la primera fira del vi. Aquest any, per segon any consecutiu, se celebrarà la plaça de Camp Mario Palafrugell, vila sorera i, per tant, molt relacionada amb el món del vi. Una fira on podem tastar els millors vins i caves de les déurs catalanes. Una vuitantena de cellers i més de 100 referències seran presents amb gran representació, sobretot de la déur eh, Empordà. Paral·lelament, seguirem oferint els tastets de formatges, enguany oferint quatre varietats diferents provenents de les províncies de Tarragona, de Lleida i de Girona. La fira també té un caràcter cultural. De fet, l'elecció de la plaça de Can Barrio no és casual, ja que es tracta d'un lloc emblemàtic per la seva relació sorera lligada a la producció i elaboració del vi a Catalunya i arreu del món. Per aquest motiu, tant el Museu del Suro, com d'altres entitats culturals com la Fundació Vilacases i el Dipòsit Modernista, queden obertes durant tot el cap de setmana les seves portes de manera gratuïta a tots els visitants. Aprofitant també l'arribada del 25è Festival de Jazz de la Costa Brava, a Palafrugell, s'oferiran una sèrie de concerts gratuïts durant els tres dies de la fira. Us hi esperem a tots els dies 30 i 31 d'agost i a l'1 de setembre de 7 a 11. Aquesta gran fira de vins, caves i formatges que enguany arriba la seva 39a edició existeix gràcies a l'esforç d'un gran equip, un equip de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria de la Costa Brava Centre, com a entitat organitzadora i que compta amb el suport de l'Ajuntament de Palafrugell, Prodeca, l'Obra Social La Caixa i el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya. Per segon any consecutiu, la plaça de Can Màrio serà el punt neuròlgic d'una fira en la qual es podran tastar els millors vins i caves de les denominacions d'origen catalanes. Una vuitantena de cellers i més de 100 referències diferents seran presents a la fira amb una gran representació de la denominació d'origen Empordà. Enguany, com a novetat, cal destacar que la fira avança el seu horari d'obertura. Serà de les 7 de la tarda fins a les 11 de la nit. Durant la fira, els assistents també podran gaudir de tastets de formatges artesans per acompanyar. Enguany s'oferirà una selecció de quatre varietats diferents provenents de les províncies de Tarragona amb el formatge Garrotxa de Sant Gil del Bió de Lleida, amb el formatge Tou dels Tilers de Trossa de sort, i de Girona amb el formatge Puig Pedrós de Molí de Ger i el formatge Madurat d'Ovella de Raura Soler. A la fira de vins i caves de Catalunya també hi haurà un lloc per a la cultura. De fet, l'elecció de la plaça de Can Mario com a indret no és casual, ja que es tracta d'un lloc emblemàtic per la seva relació surutapera, altament lligada a la producció i elaboració del vi a Catalunya i arreu del món. Aquesta clocada d'ulleta per relacionar el vi amb el món cultural no acaba amb el Museu del Sur i les activitats que s'hi han programat, sinó que va més enllà amb la col·laboració d'altres entitats culturals, com són la Fundació Vila Casas, i també amb el Dipòsit Modernista, que durant l'horari de la fira haurien les seves portes de manera gratuïta a tots els visitants. I tal com parlarem ara mateix amb l'alcalde de la Vila, recordem s'aprofita que el 25è festival Estrit Jazz Costa Brava arriba a Palafrugell on està previst que també s'ofereixin tres concerts gratuïts de l'escena catalana amb pinzellades internacionals, amb Antoni Solà Quartet el divendres, Xuxu el dissabte i Smith Weston 38 el diumenge. Actuacions musicals que començaran a les 9 de la nit. És molt àmbit local, ve més gent d'aquí, però sí que eh, trobem que, que cada cop hi ha més interès per part de, de públic que no és només català. Sí que és veritat que el canvi de pals de Palafrugell poder, ha fet eh, m, variar una mica el, el segment de mercat, diguem-ho així, però no, no, no ha menguat ni molt menys. I esperem que aquest any Uh, aquest cap de sa marca encara hi ha molta gent perquè tampoc és, ja, uh, és un final d'agost però és un final d'agost amb... sembla ser amb força gent doncs que, que segueixi cap a l'alça. L'any passat quan vàrem estar parlant amb la, amb la part organitzadora uh, buscam de quina manera de col·laborar no? I, i a més com que es donava el fet aquest de que uh, al voltant dels principis de setembre ja es feia el que seria l'aperitiu de la, del festival de jazz que es fa al mes d'octubre van dir, home, doncs allarguem una mica més aquest aperitiu no? I, el, i, i llavors doncs, des de, és la, diríem, una altra de les aportacions d'aquestes col·laboracions que deiem aquesta part més cultural que deia la Bàrbara que és l'aportació cultural que fem nosaltres eh, i és una cosa que es va agradar molt l'any passat eh? Vull dir, perquè donava aquest caliu en allà per donar la música durant catunt, aquesta estona que, que dura, a més la plaça està molt i molt bé per, per acollir eh, les dues coses que és suficientment ample no? perquè pugui haver-hi els grups de, de músics que toquin més la gent que, que pren el vi i més el lloc que serveixen, eh, tot, tot, aquest, tot aquest conjunt ens agrada molt. L'any passat van fer una valoració molt positiva amb els organitzadors i llavors doncs, aquest any continuem col·laborant amb això. Recordem que la primera fira de vins i cabes de Catalunya a la Costa Brava va tenir lloc del 4 al 7 de juny del 1981 a Palafrugell, només 3 anys després de constituir-se la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava-Centre. De fet, es tracta de la fira de vins més antiga del país i la més esperada de l'estiu a la Costa Brava. Més tard, a l'edició de 1996, la fira també va incorporar una mostra de formatges artesans que la complementava. Amb els anys, aquella festa estiuenca va esdevenir ineludible per a molts visitants a la Costa Brava i avui en dia l'objectiu inicial de l'esdeveniment L'aveniment encara persisteix, donar a conèixer els vins i els caves catalans, no només als professionals de la restauració i a la gent del país, sinó també als molts visitants de diferents nacionalitats que aquests dies estan de vacances a la Costa Brava. I sempre tenim present la promoció de tots els vins i caves, des de les principals empreses elaboradores a les més petites i no tan reconegudes. Ja hem escoltat la, la xerrada que, entre d'altres, també ha fet l'alcalde de Palafrugell, Josep i Pifarré, sobre aquesta, aquesta fira, però volem aprofundir una mica més amb el context més local. Ens hem presentat com a especialistes en Palafrugell, d'especialista doncs, a especialista. Què significa per Palafrugell la recuperació d'aquesta fira amb el seu segon any ja? No, molt bé... Els... Nosaltres, és una, una, una aposta de futur, això, eh? eh ja sabíem que, que aquests canvis, i a més eh, amb, amb dates, perquè quan es feia pals es feia al voltant del 15 d'agost, eh, passar-lo un dat al 15 d'agost no, no podem fer-ho per a Palafrugell, Palafrugell està col·lapsat, no podem col·lapsar-ho encara més, llavors la, la nostra proposta és fer-ho a finals, finals d'agost, principis de setembre. El que volem és consolidar en aquestes dates, i que llavors, doncs, eh, que en un futur proper eh, doncs, sigui com una, com una de les fires eh, assenyalades, de les fires del vi assenyalades de, de les comarques, no solament de Girona, sinó de tot Catalunya. Creiem creiem que anem en bon camí, creiem que anem en bon camí, i que llavors, doncs, aquest any estem segurs que si el temps ens acompanya serà molt més gent que l'any passat. Fira de vi Palafurgill. Palafurgill no és territori de vi, tot i que està envoltat de vi. Sí, molt bon, curiós, perquè a més aquest any les converses de barraca que, que, que organitza la biblioteca a Tamariu el van fer sobre el vi, no? I va ser molt interessant, no hi havia ningú de Palafrugell, bé, bueno, hi havia els de Can Grau, diríem, com experts, i hi havia en Jordi Grau com experts, i llavors varen venir gent doncs, de, de, de l'Alt Empordà i gent de Calonge no? I ens va donar una, una visió de, de, de, del que és aquest, de, del món del vi, tant, tant, amb, el, tant amb aquest format eh, a, més, més intensitat més acurat del de, de, de que seria tota tot la dimensió d'origen, com el que és més artesà, que seria el, el de Calonja. No? I que llavors, doncs, bé, amb aquestes converses va ser molt, molt interessant perquè doncs, bueno, va fer retornar en, aquests, en aquell palafrugell en què sí que hi havia vi perquè cada pagès feia el seu vi. No? Cada aquí han sortit aquestes dues branques, aquesta branca més, més artesanal, que seria Calonja, i aquesta branca més, més, més professional, que seria doncs, el Mas Guller, per exemple, de, de Torrent, que no és a Palafrugell, però bueno, quasi-quasi, que quasi, no? es vindria a tocar de Palafrugell. I que tota aquesta cultura del vi s'ha fet gràcies doncs, en aquest en aquest passat eh, no, tan, no tan llunyà on era molt típic que la majoria de les cases de pagès fessin el seu vi. Suposo que l'elecció de la plaça de Can Màrio ve rodada no? per al Museu del Suro, la jornada de portes obertes que es fa allà, tant al Museu de Can Mario també, el fet de, de presentar, ho hem abans, el Festival de Jazz, sí. també d'aquesta manera, no? Sí, sí, no, el lloc és ideal, el lloc és ideal perquè perquè és una plaça que, te, que tens l'espai suficient per no estar allà enxugat i, i, i que no puguis moure, no? Tens tens les vàries àrees per poder, i a més l'esglaonat aquell també per poder seure. L'any passat la valoració que van fer del lloc va ser ideal, eh, fantàstic, el temps no va acompanyar tots els dies, val? i la quantitat de gent crec que va ser l'adequada que hi havia d'haver-hi per una fira que podríem dir que recomença, reneix, ja altra vegada, com porta ja 38, quan l'any se'n portava 38, és en porten 39. El fet de reneixer, sabem que ens costarà doncs, tornar-nos tornar a posar, però creiem que, que, que els elements són, són els ideals perquè aquesta fira tingui àxil. I anem sumant nosaltres caps de setmana perquè la gent vingui per la Bruxelles. El Night and Day fa poc i el que vindrà amb el festival de jazz, sí, de, com doncs, a casa. Sí, sí, i després doncs em diu que n'hi ha un també que fan country també, un cap de setmana de country. Mm -hmm. Va vale, bé, sí, diríem, es tracta també a, a això, no?, de, de, de, de farcir a a un vidim. Un idees és que com a mínim cada mes, i ja es començar aquest pel setembre, cada mes a, a, per la fugella a, a hi ha junts un cap de setmana que es fa alguna cosa, no? I a, la veritat és que és que d'aquests actes puntuals a, a, si fos cada mes, diria 12 i jo crec que estan cap als 24, eh, perquè ara sols sabem a dir que eh? hi ha el Contri, que també no sé quin dia és, és, més tu que jo, però acte seguit hi haurà el festival de jazz, també hi haurà el, el els, els, els, els, els, els hoppers que també fan les seues allotinacions de valls val? ja amb això ja ens aniran cap al Nadal que també es munten coses Va, llavors doncs eh, es tracta una mica de, de, de, de, de, de farcir eh, el, el, el, tots aquests mesos a més de temporada baixa amb actes de, que posem de, de Palafrolla en el Mapa que de fet ja hi és en el en el Mapa el que passa que tot solament hi és si no té més interès que la gent vingui doncs cada cosa al seu temps i n'aniran parlant, gràcies perfecte, fins ara gràcies. Seguim amb el nostre informatiu avui aquest apartat monogràfic que hem dedicat a la fira de vins i caves de Catalunya, que té lloc aquesta setmana aquí a la Frugill hem escoltat aquesta darrera comença amb l'alcalde de la Frugill, just a la plaça del Vi, com es podia escoltar de fons de Girona, ahir en viu i en directe. Anem a cap al ple de l'Ajuntament, ple ordinari al mes d'agost de l'Ajuntament que va tenir lloc ahir. Diversos punts de l'ordre del dia ens van cridar l'atenció, els repassarem amb els propers serveis informatius. Avui, dimecres, el que anem a fer és parlar del punt número 10, la modificació contractual del servei de recollida de residus d'agost de 2019 un punt fet per la seva aprovació que va començar defensant el regidor de l'equip de govern Jaume Palai Bé, portem en aquest ple la modificació de, de contractual de recollida de residus perquè ens donem compte de que el contracte actual no està esgotat, que té possibilitats de millora, tot i que hi ha unes parts que han millorat moltíssim encara, no, estan del tot, encara no, no estem del tot contents que s'ha de continuar millorant i treballant i tot, això ho sabem tots hi ha una part que bàsicament és amb la recollida de trastos i poda que és allà on la cosa va una mica més fluixa i en aquest cas, de la mateixa manera que el començament fa un parell d'anys es van augmentar les freqüències de, de pas en aquest cas també augmentem les hores destinades a, a la recollida de trastos en aquí ja hi havia una... per, ja hi havia una, unes hores destinades amb això i a mitja brigada que es havia posat per serveis puntuals, tot i que aquesta partida està esgotada. i llavors per això fem aquesta modificació, per tenir-la amb una brigada més a partir de, de l'1 de setembre, 1700 hores, crec que són 1743 hores que hi afegim i creiem que això, doncs, bé bé, ens donarà una, una, una base important de, de, de recollir més. També eh, aprofitem per ampliar la recollida selectiva en temporada especial a les plages eh, set dies per setmana, o sigui, a les plages des del, des del 20 de juliol fins al 31 d'agost es passarà diàriament a fer la recollida selectiva, també hi ha uns dies de Setmana Santa de manera que sigui, eh, es compleixin el, el, les, les 6 setmanes per pagar això per, per assumir aquest costos, es repercuteix amb la previsió de tones recollides eh, tant de selectiva com de rebuig el preu per tona que ja hi havia en el, seu, en el contracte i s'incorporen eh, costos de lloguer de vehicles és veritat que en la comissió informativa ens vàrem dir que, que l'interventor ens havia de mirar bé el, els, els documents amb la que, i crec que se'ls hi va enviar doncs, que hi havia la, les, les modificacions les petites modificacions en el, sobretot en els costos. I també és veritat que últimament va ser ahir que ens vàrem donar compte d'un error de transcripció entre el preu to de, de rebuig i el preu to de selectiva. que això crec que ja se'ls hi ha passat per això de fet com ell que diu quasi no afecta en el, en el total de manera significativa Merci Sí Senyor Ferret Bé, la, la, la majoria de ciutadans pel que, pel que jo conec i amb qui he tractat tothom esqueix encara que s'ha de millorar moltíssim el tema de la recollida selectiva el segon tema diuen que encara el poble està brut i esqueix molt tot el tema dels excrements dels gossos i lògicament també s'esqueeixen molt del mercat setmanal dels diumenges, en el qual hi ha moltes bosses de plàstics, papers a les zones, sobretot a la zona de capellar les torretes, carrer les tos d que són. Eh, jo pensava que juntament sembla que l'única millora que us desproposen és despesa, més despesa. Clar, no, ha, no veig que hi hagi un pla de millora no veig que hi hagi uns objectius i projecte concret com podem millorar no veig que els llocs on estan destinats en aquest cas els contenidors es netegin es, netegin els contenidors, es desinfecti perquè hi ha problemes de, de dolors i desinfecció tercera, clar estem parlant d'unes quantitats que déu n'hi do a deu anys ens anem a aquesta empresa, el que siga que estigui realitzant, se'n va cap al voltant de 32, mil, 32 milions d'euros. Eh? Hi ha hagut tres modificacions contractuals. La primera, el 19 del 12 del 2017. La segona, el 31 del 7 del 2018. I ara anem a la tercera. És clar, Esclar, jo aquesta tercera, perquè hi havia la campanya electoral, que tothom em parlaven de l'economia circular, em parlàvem de l'economia social jo em pregunto vostès han pensat això dels trastos que no es podria fer una empresa una cooperativa una institució benèfica que sigui responsable d'aquests trastos i els reconverteixi els repari i torna a ser amb una nau que hi hagi reparació i venda i pot ser un factor de desenvolupament local que no només sigui portals a la deixalleria i la deixalleria desfelsa de fet a la comarca de Ginona te tenim diferents entitats que recuperen aquests i estic convençut que molta gent abans de llançar qualsevol utensili de casa seva tindria cura de deixar-lo en les millors condicions perquè aquesta empresa d'economia social o economia circular o, o, o qualsevol associació benèfica de Palau Puigell es pugui... Clar, estem parlant de 114.000 euros en 114.000 euros de subvenció que costarà això, és que una empresa, una associació, una entitat benèfica podria treure un profit immens i podria fer una recollida selectiva amb una bona campanya que es podria fer i estic segur que la gent hi col·laboraria molt. Per tant, jo considero que perdem una oportunitat de no, poder, de no haver pensat bé què fem amb els trastos i a treure profit dels trastos. Jo me'n recordo el meu viatge cap a Suïssa quan entrant per Ginebra en una masia posava reses es llença tot s'aprofita i em va fer pensar allò i després vaig entendre en el seu sistema selectiu de recollida i d'aprofitament dels recursos que tenen. No? Per tant jo aquí sí que pregaria que partigéssim en aquesta economia circular i social. Eh? Sí. Senyor Fernández? Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, aquest és un tema que segurament duraria per estar aquí molta sona parlant i fer doncs, un pal de demagoja. No serà, el, no serà el, nostre, el nostre discurs en aquest cas. Jo entenc que el govern presenta una proposta per fer una modificació nova, és la tercera proposta que es fa. Aquest contracte era un contracte complex a 10 anys, per això aquests 32 milions d'euros que parlava el regidor és el còmput global de tot el contracte quan el contracte aquest va entrar en vigor, sobre tot i que es va adjudicar abans, crec que va començar a posar en funcionament la del 2016, quan nosaltres vam deixar el govern, portant un any gestionant el contracte, es va adjudicar abans, però va entrar en funcionament a la primera vera. per tant, durant l'any que evidentment ja es va veure que hi havia mancances, però que també que el contracte, com el regidor ha reconegut, donava possibilitats. Segurament que, a mi, si l'haguessin fet de bon principi, pot ser diferent per aquest contracte, donar la possibilitat per intentar anar-lo ajustant. Ara què fem aquí? Vostès en base la en forma al seu projecte d'intentar eh, tractar el tema de recollida, tant de residus com de, diguéssim, tant de selectiva com de domèstica, plantegen una modificació, que bàsicament és que n'hi ha el límit del marge que dona el propi contracte, i jo afegiria, segurament, que el que caldrà fer també és, un estit de control del complement del contracte que jo també en el propi col·lecte de condicions hi havia una obligació d'encarregar un esterament de monitoria que es pogués permetre doncs, fiscalitzar perquè el problema que tenim és que una cosa és dotar de recursos que està bé, però després fiscalitzar que, clarament l'empresa faci la seva feina com toca i ja s'han encabat d'aquestes empreses posem tots doncs, si poden i tenen una, alguna via doncs si en compte de fer-ne 4 en faig 3 i mitja, perfecte per tant, jo crec que, segurament aquí ens queda Recorregut. però nosaltres quan que la primera modificació que va fer el setembre del 2017 la nostra va ser d'extensió perquè en tenien que vostès feien aquesta proposta perquè tampoc compartim del tot, diguéssim, l'evolució que s'han seguit en aquests dos últims anys perquè nosaltres pensem que una altra cosa que falta per fer és incrementar el porta a porta me costa que vostès ho volem fer amb aquesta proposta i quan que no volem fer un debat de magogi sobre aquesta proposta no de farem una extensió el que hem entès és que esperem que això funcioni veurem com evoluciona tot veurem que exactament eh, el porta porta si s'implanta funcioni, per qualsevol cas, ja dic, el nostre grup entenc que és un tema complicat, que no hi ha solucions fàcils a problemes complexes, i aquells que els pensin qui són que els expliqui, i per tant nosaltres el que farem d'una extensió, m'havent entès que entenem que el contracte, malgrat tot, tenia possibilitats d'intentar ajustar aquestes eh, freqüències i recursos, i caldrà, segurament, pensar en el futur, perquè sé que a l'estiu destinem recursos i materials també a, a platges, pensem que també, en alguns casos, jo estic, he detectat que alguns barris comencem a tenir també, també algun tema de dimensionament. Jo crec que serà un tema també a parlar-ne de cara futur. Per tant, el nostre farà aquesta extensió en aquest punt. Gràcies per la seva intervenció. Evidentment, tindrem motiu de debat, perquè és una qüestió de debat i serà una qüestió de debat en el ple. Eh, nosaltres en el programa electoral també la reestructuració de l'àrea, i aquesta reestructuració de l'àrea, sobretot per tenir aquest debat que s'ha de tenir. Amb els recursos que ja han, com vostè molt bé ha explicat, són els recursos que hi ha, d'un contracte d'allà que es deixa fer una sèrie d'ampliacions i de fet ja estem en el límit eh? i que quedarà, caldrà repensar moltes de les coses que s'estan fent per intentar ser molt més efectius. Evidentment, el senyor regidor ha dit molt bé, nosaltres, malgrat que eh, podem estar satisfets de, de, dels resultats que tenim perquè hem millorat, però aquesta millora no ens fa dir que estiguem eh, satisfets del resultat final. No estem allà en temps hauríem d'estar. Malgrat això, hi ha una dada que és molt important, si la recollida selectiva augmenta, que és un dels objectius que hem de tenir, és un dels objectius més que hem de tenir ja complerts eh, a finals del 2020, vol dir que, que anem en aquest bon camí. Malgrat això, ho ha dit ell, i és una expressió de tot el govern, no estem contents de la manera que està a la Neteja de Bala Progell, i vol dir que hem d'anar avançant. I molt bé ha dit el senyor Fernández, això no és una qüestió de que avui d'un dia per l'altre fem un real decret i ho tindrem tot arreglat eh? s'ha de canviar molt tant és el sistema nostre de treball de l'Ajuntament com, el, com, el, com la, la, la mentalització de les persones no som a Suïssa Ferrer, som molt lluny de Suïssa aquest va ser el punt de l'ordre del dia d'aquesta sessió plenària el que hem destacat el dia d'avui i demà amb els nostres serveis informatius tindrem més i parlem de més temes d'aquesta sessió plenària que teníem a l'Ajuntament de Palafugilla aquest dimarts. Estem fora del nostre temps només un moment per recordar l'actuació d'aquesta nit a les 10 a l'Església de Sant Pere de Calella dins el 36è cicle de concerts d'estiu amb la sereneta d'aniversari amb l'Orquestra de Cambra de l'Empordà dirigida per Diego Miguel Urzanki. Ahí en van parlar bastament en tota l'entrevista amb el violinista David Sant Martí, però avui en fem aquest petit resum. Això és el que ens deia en David d'aquesta actuació d'aquesta nit a les 10 a l'església de Sant Pere de Calilla de l'Orquestra de Cambra de l'Empordà. Uh, bueno, aquest concert, diguéssim, comprèn dins de la nostra, el nostre cicle de concerts d'estiu i serà un concert bastant eclèctic i entretingut, en el qual tocarem Rossini, tocarem una sonata de Rossini, que és una... bueno, tothom el que conegui Rossini és, és un autor molt divertit d'escoltar, i a més aquesta obra va sense violes i té una formació diferent, però no per això menys, menys bona. Llavors continuarem amb les cinc danses de Schubert, que són unes danses molt boniques, farem l'intermezzo de Goyesques, que el que no el conegui ho té que escoltar perquè és una obra preciosa, és una delícia, i a més és d'un autor de la terra i sempre és benvingut. Llavors tocarem la sinfonieta de Harald Gensmer, que és un, és un autor que era, era alumne de Hindemeth, i bueno, és un llenguatge diferent, però que, que també és, és molt maco i molt acollit per al públic. I llavors acabarem amb, amb Pichicato Polka, que, que, bueno, que és ben famosa, no, no cal explicar gaire cosa, però bueno, només dic que, que la van fer entre els dos germans, Johann i Josep Strauss. Aquest era el començament de la xerrada que ahir varen mantenir amb en David Sant Martí, violinista de l'Horquestra de Cambra de l'Empordà. Res més, el concert a les 10 de la nit, avui a l'església de Sant Pere de Calella, recordeu el cinema, avui Greenbook a dos quarts de vuit del vespre i la importància de llamar-se Oscar Wilde a les 10 de la nit al Teatre Municipal de Palafrugell Són les activitats de l'Agenda Cultural per al dimecres, per al dia d'avui, aquest 28 d'agost. Res més, salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Ja hem allargat una mica més amb el nostre informatiu, però avui hem repassat eh, aquesta part de la sessió plenària ordinari la mes d'agost de l'Ajuntament de Palafrugell i el dia d'ahir també aquesta inauguració de la Fira de Vins i Caves, presentació de la Fira de Vins i Caves de Catalunya, 39a edició, que tindrà lloc al cap de setmana des de divendres a les 7 de la tarda aquí a Palafrugell. Res més, salutacions de Rafael Corbí serà fins la propera, gràcies per haver estat a nosaltres. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell. De dilluns a divendres a la una del migdia i a les 7 de la tarda la vostra cita per saber què passa a Palafrugell. Servais Informateus da Rádio Palafrugeira.